По всьому району редактора шукають. Дуже любив уповноваженим штовхачем бути. Шуму, гаму, колгоспіну робити. Якщо неуповноважений, то качок чи зайців полює. А коли до кролів, до мисливського пса дійшло. Горенько наш. Дивуємось. Бувало, забачивши гуляй вітра в редакції. І так уже звикли без редактора працювати, що і не уявляли, як воно з редактором. Від цього усі потерпали. Два мотоцикли в редакції, а одного з них дуже надійно осідлав гуляй вітер. Трохи до туалету на ньому не їздив. Правда, гріх ремствувати шмат району над річкою, то він часто, їдучи на риболовлю, завозив кореспондентів у село, а по дорозі назад підбирав. Примчить бувало... У редакційний двір круто розвернеться навколо шовковиці, аж в очах пасажирів потьмаріє. Забіжить до редакції і гасає по кімнатах з трьома карасиками, мов шпарний, а ми всі дивуємося, розхвалюємо його рибальські здібності. Дитя нерозумне, хоч уже і під тридцять, але то не його вина. Це спадкове. Я зрозумів, коли про гени в журналі вичитав, заїдьте до обласного центру, анекдотів про Павла Павловича Гуляй Вітра наслухайтеся під саму зав'язку. А Павло Павлович – рідний батько Бориса Павловича. Багато людей присягали мені, слово честі давали, що все це не вигадки, не анекдоти, а щира правда. Якого тільки хліба не скуштував Павло Павлович на своєму довгім віку, Майже у всіх обласних кріслах величався. Номенклатурна одиниця давньої випічки. Але собою не те що непоказний син. Навпаки, високий, повний, сива голова відкинута назад, довгі вуса, гучний голос. На всіх святах, що їх знімала в області республіканська кінохроніка, до кадру потрапляв, Колоритна пости. Послухайте перший анекдот Бувальщину. Це з останніх його діянь, коли завідував міським комунальним господарством. Будують мікрорайон. Перших мешканців вселили. Але ж пустир, жодного деревця. Раптом комісія з Києва. Замитушились. Тут Павло Павлович і вирішив похизуватися перед київським начальством та й місцевому свою оперативність явити. За ніч усю дорогу до мікрорайону ялинками засадив. А в самім районі навколо дитячих ясел справжнісінькі парки зазеленіли. Комісія задоволена, турбота про людину на високому рівні саме в моду це входило. Усе б зійшло з рук. Якби поситимо обіді в новій їдальні, якомусь членові комісії не прикортіло Ялицею в зубах поколупати. Сіпнув за голку, Ялинка нахилилась. Він за гілочку. Ялинка із землі виштрихнулася. У членів комісії обличчя затіпились. Оточили бідну ялинку, а вона під корінь зрубана. Але Павло Павлович не розгубився. Набрав у жменю чорнозему. Ви зверніть увагу. Яка земелька золота. Чистісінькісі літри і ам'яки. Та у нас деревокриння не пускає, бо то марнування енергії без корені усяку живність смокче. Здається, опісля Павло Павлович жодних посад уже не займав, бо випадок наробив галасу у верхах. Нині старий гуляй вітер на пенсії, виступає в школах, на підприємствах зі спогадами. Інформації в обласній газеті були. Хочете ще одну бувальщину? Полюбляю такі оказії, але досить. Не про Павла Павловича ж мій роман. Анекдочу, як його син Борис Павлович почав у оздраві і кінчив зовпокій. Не мав в мене зібраності, логічності, писатиму про загатного. Ні, вже ліпше про редактора закінчу. І в Бориса Павловича траплялися спалахи. На те були дві причини. Загоджувався гуляй вітер, отримавши доброго прочухана від начальства. Що тоді діялися в редакції? Ми не працювали, реорганізовувались.